إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مضيلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله وباده فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار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 Ya ayyuhalladhina amanu uttaqullaha wa qul qawlan sadida yasla lakum amalakum yaqfi lakum dhunubakum wa man yut'il laaha wa rasulahu fakad faza fawzan adima Laqad zahamna nusallimu Allahu subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam Nastam'u govoreti o tome stačovi ta čeka svakog čovjeka do njegovog konačnog odredišta u džernetu, odnosno u džehennemu, zavisno od toga da li je bio vjernik ili nije. Vidjeli smo da moramo svih proći izlazak duše iz tijela, to je smrt, zatim povratak duše u tijelo, pakaburski stisak, pakabursko iskušenje u vidu ispita od strane dva meleka, ko nam je Bog, nam je, nam je, šta nam je vjerat i ko nam je poslanik. Zatim život u verzahu, do sudnjega dana, da li će biti džemljenska vaša ili će biti džemljenska dolina, zavisi od naših dijela. Zatim prvo puhanje u rok smak svijeta, drugo puhanje u rok proživljenje, zatim okupljanje svih stvorenja na ovoj zemlji na kojoj živimo danas, a onda veliki šefaac za uzimanje Allahovog poslanika, sallallahu abih na srna, da počne presuda. Centralni događaj sudnjega dana svakako je presuda I to je ono glavno, suđenje svim stvorenjima. A ono ima tri faze, podjela knjiga o desnu i u riju luku, zatim rasprava o dijelima, A onda vaga dijela listova i samog čovjeka da se vidi konačna bijednost. Nakon toga ide vraćanje prava svima kojima je čovjek ostao dužan ili mi učinio nepravdu na bilo koji način. I smo do konačno odredišta svih ljudi. I u prošloj džumi govorili smo o konačnom odredištu za one koji nisu vjerni i vidjet ćemo kako, su, kako, su, kako će zrašiti. I oni će svi ulaziti, uopšte neće ići na most, nego će ulaziti u džehennem, na njegove kapije. Ako uđe na kapiju, neće više nikada ni izaći. Nakon njih ostaće, naime kad vidjeli smo u Hadisu, svako bude slijedio svoje boženstvo i svako božanstvo će odeći, odvesti svoje obožavavce u dženem, tražeći vodu, jer će biti živi, ostaće na jednom mjestu, na otvorenom mjestu vjernici, samo na I čekat će da Allah vrešanu pojavi se i povede ih ka dženstvu. لا يمكن أن يكون هناك إمام مخاركة وما تسمى فيديوه دعا صلى الله عليه وسلم كازر فيأتيهم ربهم في سورة غير سورته فيقول أنا ربكم فاتبعوني فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا يشهد اسم الزلودة dok budu čekali munafici zajedno sa vjernicima i dok budu munafici čekali svoj kraj, mislići da su uspjeli da prevale lađača. Kao što su varali vjernike na duljavom. Ali prije toga, ko su ustvarali munafici? Šta je to? Koja je to vrsta ljubi? A se toliko onima ovdje priča i tako se s njima postupa drugačije nego sa otvorenim nevjernicima. Munafici su u stvari nevjernici koji su pokazivali se pred vjernicima kao muslimani da bi ih da bi im nanosili štetu ili da bi im iskrivili bjeru. To su pravci. I većina sekti koju poznajemo danas nastala je od te laste ljudi koji uopšte nisu bili muslimani ali se pojavili u odori čak nekad su dolazili kao pobožnjaci nekad su dolazili kao rajije Nekad su dolazili, kao ne znam, neke i tako dalje, sve sa ciljem da iznutra razdove sa muslimana i da ih nanesu u štetu iznutra. Što je puno gori nego šteta koju nanose svana. E to su murafice. I oni ne pokazuju svoje pravo vjerovanje ne pokazuju svoje pravo stanje u duši i što se tiče nas, mi, mi ih prihvatamo takve kakvi jesu. I oni umiru tako kako umiru i na sudnjem danu biće će kao što vidimo ovdje. Ostavit i Ahmad Roshanu sa muslimarima da pomisle da se poladuju, pa da ih razočarenje bude veće kada budu vidjeli da to nije prošlo. Ostaće tu sa vjernicima zajedno. Вот так ова омата فيها منافقون. Ostaće ovaj ummet sa njim sa svim ummetom njegovih munafici. I čeka. Sva s obožanstva otišla od svoje obožavalaca. Allah u treba da djernik je uputi ka dženetu. I onda dolazi ispit za mudravke. Pojavit se svojom voljom u obliku koji nije pravi. Kao iskušenje, za ispit. I onda će nakon toga pitati imate li vi neki znak, neki dogovor po kojem prepoznajete svoga gospodana. Kažu da. Kažu učenjaci kako će ljudi prepoznat, kako će muslim prepoznat svoga gospodana na svodnjem danu kad ga nisu vidjeli. Po svojstvima iz koana i sudnjata. Po sifatima koji su objavili. I onda kad im se pokaže, to je dokaz da će ljudi vidjeti Allah na svudnjem danu prijeđenete. Osnovijedice. Kad im se pokaže, naredit će da padnu na seždu. I svi koji su na seždu padali iskreno na zemlji, pa će na seždu lagano, bez problema a munafici koji su padali na seđdu pretvarajući se pred ljudima, ne zbog Allaha, kičva će im se pretvoriti u jednu kost. I neće moći da se u opšte. I tako će ostati. A onda nakon toga Biće postavljen most preko džehendena. Ta judra mu svirad bejda lahra, ne džehendena. Biće postavljen most, što znači da taj most nije postavljen sada. Biće postavljen u tog životku za vjernike da ga preće. I onda će krenuti zajedno prema mostu. A prije mosta, poslanih sallalahu a rihde 7, kazao je postoji velika tama. Tama zbog džehennema. Jer džehennem u prevodu znači crnavata. Džehennem ne daje devaca svjetlost, uopšte. Nego je od toliko snagi i žara postalo taman, crno. Ne vidi se, a most je preko. I tamo odozdo, a spustit će se, kaže poslanih sallallahu alaihi vesela, tamo na ljude. Kad dođu pred most, tamo crna, kakve nema odravnjavno. Ne vidi se ništa. A onda će biti podijeljeno svjetlo vjernicima u skladu sa dijelima. I tad će nastupiti tuga. Svakom vjedniku će biti žao. Što mu je umanjilo svjetlo, jer je kad su davali dijela jedni drugima zbog nepravdi, ugovananja i sl. Umanjilo mu se svjetlo. Što su dijela veća, što ih je više, to će biti veće bit će ispred vjernika i sa desne strane. Ovako, ispred, malo će više naginjati na desno. A onda će kunaficima biti dato svjetlo i počet će da se gasi. Taj događaj, Allah Božemlja Šakul spomeni na dva mjesta u Kur'anu. Prvo mjesto, u suri Al-Hadid. Vrlo opšivno. Kaži uzviše Njomatu Lešanu je umetala l-mu'minine v-l-mu'minat jese'a nuruhum bejna ajdihim labi ajmani. Togdada ćeš vidjeti vjernike i vjernice kako njihovo svjetlo ide ispred njih iz desne strane. Bušvakom u tečvi min tahtiha l'anhar khali dine fiha dalike ruval fauzu alim radosne vijesti su za vas muštolog danas ulazite u džennete ispod kojih rijeke teku, ne rijeke, četiri od meda vina voda i mlijeka ispod kojih rijeke teku i u tome ćete vječno ostati. Za uvijek. A to je veliki uspjeh. Jeume je kurul munafikunu no el munafikat. E tog dana kada vjernicima budu, budu podijeljeno svjetlo sa lini, odnosno sa desne strane ispred njih, munafici i žene munafi, munafi, munafikor, kako, kako reći to, Govori će vijernicima on borona nek tebi smo govorili. sačekajte nas da uzmemo vašeg svjetla jer njihovo svjetlo će početi da se gazi i oni će ko su na dumjavoku navikli da se griju uz islam uz vijernike pokušati tu da naprave isto da uzmu svjetla od vijernika i da idu tamo prema dženetu pomoću tuđeg svjetla. Ne može to proći. Jednakje tu se vidi ono što je iznutra i ono što je izvana. I bit će je naređeno, ne li će narediti. Vratite se nazad, potražite grapo svjetlo. Znači, o taj mislim tu naredbu. Oni znaju da je naprijed džernet. I da je naprijed spas. I gasi im se svjetlo. Vjernice idu svoje pute. On njima se gasi i ostaju bez svjetla. Jer nije bilo stvarno na dumjalu njihovo svjetlo, njihov i njihova djela. I ostaju u mraku. Vjernice je odošeli. I oni se moraju rad nazad, tamo, po potpuno. Što će, nemoj izbrat? Vrati se nazad. Fadurib bejnehum misur. Leku batinuhu fih irrahme, vodahiluhu min tibar ilah. Kad oni vrate između nijih i mosah, bit udaren velike zide. S vratima S strane, milost, vjernici koji su ostali tamo, pa čak i sa grijesima. Jer vjernici će ići na most i sa svojim velikim grešnicima. Ali koravci ostaju. Ostaju iza zida na strani na kojoj je velika i unad uremom, alem nekom makom, pozivaći ih, zar nismo bili s vama na zemlji zajedno planjali, zajedno postili, Al srcima nisu bili zajedno. Zato najskrenija poruka svima nama, koliko god vodimo računa da budemo čiste odjeće, čistog izgleda, fine frizure, i tako dalje lijepog mirisa da nam štinu ljepšamo što je potrebno i poželjno I još je veća naša potreba da brinjemo o srcu i duši gdje nam je srce tako će nam je i jeste, bili ste s nama ali ste sami sebe doveli u sumnju vjeru sami sebi. U Atalabastu. i čekali ste šta će biti između vjernika i nevjernika. Ako vjernici pobjede, kažu, bili smo s vama. Ako nevjernici pobjede, pa kažu, mi smo s vama i bili, mi smo za vas navijali i tako dalje. Uvijek su imali dvije strane. Nisu bili nikad čisto ni na jedno. Or to i sumnje su vas izjedali. Biste vjerovali opšte u sudi nadu. U agarvatkom i prevarili su vas slažne nade. Nade u šta? Čemu su se nadali? Čemu se nada jedan munafiv licevira? Nada se da će nevjednici pobjediti nad vjednicama na Dunjalogu nada se da ne ima ahireta uopšte i prevarili se i takvi ste bili u sunjama u iščekivanju dok nije došlo Allahova odredba ili smrt ili svodni dan i šeitana se prevarili u pogledu Allaha Vjerovali ste šehtjanskim pričama bezveznim, a niste vjerovali Allahom ono čime je prijetio i što je uvećalo. Danas, jeste, da jeste sudjivna, od vas neće biti tražen nikakav iskup, niti od onih koji su vjerovali, ne vjerovali otvoreno, ma ovakum na svima vama, vječno mjesto boraka je vatra, hije na ulaku ona je ta koja je s vama i za vas zadržena, vabit se nasir, a grozno je to mjesto boraka. U drugom ajetu, Allah r.a. u Soli isti taj događaj sljedećim vječem. Jevme na yuhzi Allah un nebija veledina amenuma. To je dan, kada Allah neće osramotiti poslanika muhameda, i vjernike s njim. Nurum je sa vrejne i dihim objejmanim. Njihovo svjetlo dobrih djela išće ispred njih i sa njihovih desnih strana. je punum i govorit će Rabbena et nurana, gospodaru naš, u naše svjetla, ova dola će izaći iz usta vjernika kada budu vidjeli da se mu naficima svjetlo gasi. Oni će to i morit Allah da nije svjetlo ostane. I ne samo da ostane, nego da se ne umanjuje, da ostane tako kako jeste. Vakfir lena, oprosti nam. Inne kada, kuli še im ti zaista sve možeš. I vjernice idu svoje pute. A monavici u toj trami, tražeći izlaz. I tražeći ta vrata na tom zidu da prođu, zaluteće do donjeg kata, do zadnjeg spreta dženema, koji se nalazi ispod svih. Sa najvećim kaznama i najvećim patnama. Innel munafipine fit drk il asfali mine Zaista će munafici biti u najdubljem dijelu dženema. Velen teđide leho nasira I nećeš naći bilo koga da im može pomoći i uprkos tome dok su još žili na zemlji Allah žlišano u svim munaficima šalje poruku koju evo imi odavde šalimo sam imber ili ledine ta' osim munafika koji dok su žili na zemlji pokaju se u asleha i poprave svoja tijela i riječ u ahtesamu billah i poležu se sa Allahom mistinski i akhlasu dinahum svoje vjernovadi svoja djela budu iskreno rađeni radi Allah ne radi ljudi fa ularikum ma'a mu'minin o takvi koji ispodelo četver bit će sarjednici wa sa'afu yu'ti lahum mu'minina Allah dati ogromno, nezamislivo dalek unakad. Šta će biti svi licima? Kuda će krenuti, kak će oni proći preko mosta? Od tome, inša Allah, sledi će krenuti. Koglu kao Alhamdulillah, wa nasallimu, salimu ala ala isuha. Allahumma salli ala Muhammedi wa ala ala Muhammedi, kema ala Ibrahim wa ala Ibrahim, neke hamidu međid. Allahumma barika ala Muhammedi wa ala ala Muhammedi, kema ala Ibrahim wa ala Ibrahim, I neke habidu međidu. Imamo nekoliko obavištenja. Prvo, vidjeli smo u ovoj hudbi da naše svjetlo na sudnjim danu zavisnici od naših dijela. Jedno od najvrednijih dijela koje se preporučuju u cijelom poranu i sumjetu poslanika Sadolahu, Veseleme, je udjeljivanje na Allahovom putu. To je njegovo zadovoljstvo i ono što je korist za ljudem. U tom smislu, mi, hvala Bogu, ovdje u ovom džavatu, svaki put se trudimo da džamija ostavi čista, pogotovo naše sestre, vijednice, koje dolaze svaki put i održavaju džamiju džavu, njenu čistoću, kao što vidimo na najljepši mogući način, i molimo uzvišeno dolažava da i nagradi najboljom nagradu. U tom smislu, na njihov prijedlog džamatski odbor, o, o danas, a, postavit će Sergiju da se kupi potrebni, alati za njih, za čišćenje, konkretno jedan usisivač. Tako da će Sergija poslije džune biti postavljena na izlazu, pa bujnom barake, Allah fikom, koliko komoše. I da nas podsjetimo na naše programe koji su redovne, a to je Sufa 5 za odrasle između akšama i jacije, naš redovni ders subotom između akšama i jacije, halka Kur'ana za odrasle nedjeljom između akšama i jacije, I naravno, Mekteb za djecu koji je subotom i rediljom, pa bujnum na sve te programe otvorene su gara kalafikom. I imamo, ako boga, sljedeću subotu goste iz njenađenja, pa bujnum, ako boga, bit će hajj i dobro. Ono pima sa vatim.